Cum ne purtăm într-un restaurant? De cum intrăm într-un loc public, toate privirile se îndreaptă spre noi. O știm cu toți din proprie experiență, parcă mai mult ca oricând suntem analizați cu un ochi critic din cap până în picioare. Adesea ne simțim stânjeniți și avem trag de parcă am dea un examen. Să încercăm să-l trecem împreună reflectând asupra normelor valabile în astfel de situații. Primul lucru pe care trebuie să-l aflați este că există reguli chiar și pentru alegerea unui restaurant. Dacă este vorba de un local unde știți că se mănâncă bine, drept care e mereu arhiplin, trebuie să rețineți din timp o masă, mai ales când aveți invitați. Nu este o dovadă de meschinărie să vă interesați de prețuri, ci o necesitate. Opțiunea noastră ar trebui să fie dictată doar de preferințe bine motivate, dar din snobism. Unii intră numai în restaurante de lux. Pe lângă faptul că îi costă o grămadă de bani, se pot pune în situații penibile, de pildă să rămână datori sau musafirii să nu fie mulțumiți de mâncarea scumpă și proastă. Există restaurante de toate categoriile pentru toate buzunarele. Chiar modeste, unele vă pot oferi mâncăruri bune și o ambianță foarte plăcută. Puteți să vă lămuriți întrebându-vă cunoștințele care ies mai des să mănânce în oraș. Toate aceste recomandări sunt valabile, cum spuneam, mai ales pentru cei care au invitați. Anumite restaurante, cu tradiție, de cinci stele, să spunem, pretind un anumit gen de ținută. Oricum vom ține cont de ocazia în care am fost invitați și de modul în care se vor îmbrăca ceilalți comeseni. Doamnele, dacă se cunosc, se pot sfătui în prealabil, evitând astfel să arate ca două gemene îmbrăcate în pulovere identice. De asemenea, o ținută excentrică poate fi nepotrivită cu ambianța localului. O doamnă cu umeri goi, pierdută în uriașele saloane de marmură insuficient încălzite, îți poate provoca cel mult milă și nu admirație. Cea mai potrivită ținută pentru restaurant rămâne îmbrăcămintea elegantă de oraș. Nu te duci în training la TN Palace, nici dacă ai buzunarele doldora de bani. Nu se face. Un chelner stilat al unui mare restaurant parizian, unde costumul negru de seară era obligatoriu, spunea cu mândrie spre sfârșitul vieții, ca un titlu de glorie, că nu a permis niciodată unei persoane îmbrăcate măcar în gri să intre în sală nici situația contrară nu este admisă. A ne îmbrăca ultra-elegant ca să mâncăm într-un local foarte ieftin înseamnă a pune în inferioritate niște oameni și cum se cade. Să nu facem notă discordantă, ștergând scaunele cu batista, atacând murile cu șervețelul, cerând cu voce ridicată să ni se schimbe fața de masă. purtându ne astfel, chiar îmbrăcați elegant, Vom dovedi că noi suntem cei prost crescuți și nu persoanele în salopetă și cu șapca pe cap între care ne aflăm întâmplător. Să ne comportăm cu respect față de obiceiurile locului pentru că e bine să trecem neobservați și să nu ne ocupăm de vecini așa cum nici ei nu se vor ocupa de noi. Într-un restaurant se intră în felul următor. Bărbatul care însoțește femeia are obligația să-i deschidă ușa și să o lase să intre. Își conduce invitata la garderobă, o ajută să scoată haina, doamna poate rămâne cu pălăria pe cap, dar nu se intră în sala de mese cu paltonul, cu capul acoperit, cu bagaje, cu umbrela în mână, chiar dacă vrem să ne asigurăm doar că sunt locuri libere. Cu atât mai mult nu ne vom pune hainele pe scaunul de alături. Primul care intră în sala de mese este bărbatul. Deci, în restaurant intră. Întâi doamna, iar în sala a doua intră bărbatul pentru a-și proteja invitata de privirile curioase ale celor din jur și pentru a-i cere chelnerului să indice o masă liberă. Doamna este rugată să-și aleagă locul pe care îl dorește, iar bărbatul ține scaunul invitatei sale și apoi ocupă locul de vizavi dacă este liber. Când doamna se ridică de la masă, bărbații de la masa respectivă sau bărbatul care o însoțește este obligat să se ridice în picioare sau eventual să schițeze acest gest. Când se întoarce, la fel. Lista de bucate este consultată de fiecare în parte. După ce s-au hotărât ce vor să mănânce și să bea, domnul este însă cel care dă comanda. O adevărată doamnă evită să discute în amănunt cu chelnerul pe tot parcursul mesei. Asupra plății, decizia se ia înainte, se poate recurge la o notă comună sau la note separate, dacă sunt mai multe persoane venite să-și petreacă seara împreună. Eventualele neînțelegeri se reglează ulterior între bărbați la ieșirea din restaurant. Când începem să mâncăm, ne așezăm confortabil, apropiindu-ne de masă și apoi ne punem șervetul aflat în partea stângă sau pe farfurie pe genunchi. Îl folosim doar pentru a ne șterge la nevoie buzele, iar la sfârșit nu-l împăturim frumos, așa cum nu împăturim nici Batista pe care am folosit-o, o punem neglijent în buzunar. Serviciul la masă intră în atribuțiile chelnerului, care le dă întotdeauna întâietate doamnelor. Dacă bărbatul toarnă vin în pahare, când kelnerul lipsește, el nu va pune sticla pe masă, ci în frapieră. Vinurile sunt degustate la început de către domn care se decide asupra celui care îi se pare mai potrivit. Și nu uitați, peștele merge cu vin alb, în general la întreurile, friptura merge cu vin roșu. Șampania se poate bea fie la începutul mesei, fie la sfârșit. Vinurile mai ușoare la început, vinurile licoroase mai grele, la sfârșit. Masa i sfârșit numai la dorința doamnei care... Vă însoțește. Chemați discret kelnerul pentru a achita nota de plată. Nu bateți cu pinelul în masă și nu strigați peste mese. Verificați nota de plată dintr-o privire, căci aveți dreptul să corectați greșelile flagrante. Dacă se ivește o problemă, rezolvați-o simplu cerând lămuriri kelnerului. Nu discutați nota de plată cu invitații dumneavoastră manifestându-vă satisfacția că masa a costat puțin sau decepția că a costat prea mult. La plecare, bărbatul își ajută partenera să se ridice, trăgând ușor scaunul. Ca și la intrare, el merge cu un pas înainte, fără a lăsa însă impresia că nu sunt împreună. Ca și la intrare, el merge cu un pas înainte, fără a lăsa însă impresia că nu sunt împreună. La garderobă, prima care se îmbracă este doamna, ajutată de domn. Garderobiera nu intervine și nici doamna nu-l ajută pe domn să-și pună paltonul sau fularul, pentru că este absolut ridicol.